végjátékkal készültünk a mai adásra, csak azért, mert hogy eddig mindig hajszoltuk a katarzist és hajszoltuk a drámát és, és a, az átélésnek a, azt a mély lélektani minőségét, amelyre mi nem titkoltan sokat adunk, de ezúttal úgy gondoltuk, hogy a, a komédia műfaján belül is ki kell emelnünk a legkiválóbbakat, főleg azért, mert hogy ez is egy autonóm műfaj, amelynek megvannak a maga Csiszolatlan gyémántjai, csiszolt gyöngyszemei és egyéb gyönyörűségei, amelyeket hát bizony sokáig kell egyébként kutatni és válogatni a kavicsok közül, meg a, meg a mindenféle ürülékmorsák közül, de évek hosszú és kemény munkája során sikerült ezt a négyet kiemelnünk annak érdekében, hogy felmutathassuk számotokra ez alatt a két óra alatt.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 A Dávid némi kiegészítéssel szeretne élni. Igen. Vitatkoznék azzal, hogy ez a most tárgyalt négy film, ez, ez hosszú évek válogatása, hogy hosszú évek alatt gyúrtuk ki magunkat erre a négy filmre, ez nem igaz, ez teljesen ötletszerűen jött, Igen. ez a négy film, mert annyi jó komédia van, annyi jó vicces film van, ha. hogy egyszerűen ez a négy, ez most csak úgy tényleg Soroljunk fel gyorsan négyet és kiválasztok. Annyira, annyira nincs sok jó vicces film. Én, én az éve van? dolgozom ezen, hogy vicces filmeket nézek, és annyira kev keveset találtam, és ez a négy, ez annyi, ez, ez, ezek annyira gyöngyszemek, az úgynevezett vicces filmek között, amiket elmosolyodni sem tudok. Hát, Megmondom, hogy talán tud, össze fogunk tudni állítani pár hónap múlva, még egy játékadást. Szerintem bőven, de, de ebben a témában... De egy harmadikat már alig. Ha... Hát, háromadás azért. Az már az, és már, akkor tényleg jól leszünk. Jók. Na, szóval, tehát, hogy ezek tényleg szemek, És amivel kezdjük, az a komédia királya című színes amerikai vígjáték, amely 1983-ban készült, és ha hiszitek, ha nem, Martin Scorsese rendezte. Martin Scorsese vígjátékot. Minek a királya? Milyen komédia? Nem hiszitek el, igaz? Robert De Niro játssza a főszerepet. Robert De Niro Martin Scorsese filmjében? Hát persze. 16 ilyet tudunk fölsorolni. Nyilván. Milyen komédia a királya? Senki nem ismeri ezt a filmet, vagy legalábbis nagyon kevesen ismerik ezt a filmet, pedig ez a film egyenesen brilliáns. Ez a film egy gyöngyszem. Megmondom, hogy a, a egy hogy az egyetlen vígjátéka az egyik legnagyobb dobása. Tehát mondhatom, hogy egy parádésan szórakoztató film, amellett egy nagyon erős üzenetet hordoz, és nagyon keményen leleplezi a sóműfajt az Egyesült Államokban. A, a, igazából egy krimi, igazából szoció is, meg emellett egy, egy, egy parádés abszurd elemekkel, tarkított vígjáték. Szerintem ami a legjobb benne az, hogy Robert Niro-nak ismerjük egy arcát nagyjából, egy karaktert játszik egész életében, kicsit agresszív, frustrált valakit, aki azért tud vicces lenni, de alapvetően mindig, mindig valami, egyfajta keménység, agresszió jellemzi. Elképesztően karizmatikus mindig. És ebben a filmben ennek nyoma nincs. Sőt, pont az ellenkezőjét hozza. Illetve még egy film van az Ébredések, amiben meg egy beteget játszik, aki felébred a kómából, vagy ilyen kómaszerű állapotból. Én Ott... inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a Deniró a sokfélét el tud játszani, de mindegyikben valahogy Deniró. A deníróságát azt azért mindig megőrzi. De mint Alpacsinónak is van egy arca, akit fel lehet ismerni, tudjuk milyen. Ebben a filmben a deníróra nem lehet ráismerni most, ha hiszitek, ha nem. Tehát a, azt mondom, hogy száz százalékig különböző gesztusrendszert alkalmaz, hogy már az arcára sem nagyon lehet ráismerni, mert már a síróját is úgy hordja, meg olyan bajusz van, amire nem lehet amitől igazán kifejezetten jól néz ki. Igen. És ráadásul olyan frenetikusan, újszerű az, amit ő, ő, ott, ő ott nyújt. Tehát, hogy az egész tehát nincs egy olyan, nincs egy Denírós gesztus A én, meg... én nem értem, hogy ez a film miért nem lett ismert. Hát Scorsese rendezte, Deníró a főszerep, akkor miért nem hallottunk erről a filmről? Ezt ez kéne meg? Nem tudom, nem tudom, a... te, de azért mert Scorsese is be, beskatujást. Hát valószínűleg a, a skatuják miatt nem volt szükség sem Scorsese részéről egy uh, komédiára, sem Deníró részéről egy komédiásra. Hát senki nem igényelte ezt. Ők ugyanezt a Jim Kerinél az ember elvárja, hogy a gumi arcát mutogassa, nem nem a drámai szerepeket látni, ugye nál. Hát igen, lehetséges, hogy ilyesmiről van szó. Egyébként a scorsese van még egy szintén brilliáns vígjátékba hajló filmje. Nem pontosan vígjáték. Nem merném rám mondani azt, hogy ez biztosan egy vígjáték. Ez a, ez a Lidérces Órák című film. Vígjátéke vagy sem, hát inkább azt mondanám, hogy egy ilyen, egy ilyen abszurdámok futás az egész film. Minden esetre Scorsese a pályafutása során jó párszor felvillantja azt, hogy nem akár milyen humora van, és nem akár mennyire ért az abszurdhoz. A komédia királya az igazából néhány eszement rajongóról szól, akik feltétel nélkül imádják a showman a nagy Jerry Langfordot, aki a Jerry Langford sónak a, a műsorvezetője és sztárja, és Mindent elkövetnek azért Hogy hozzá közel kerülhessenek Rita, illetve Mársa És Rupert, a két főhős különböző módon szeretnének közel kerülni Jerryhez. Marshall inkább az ágyban szeretne közel kerülni Jerryhez, míg Rupert, aki De Niro játszik, pedig inkább szakmailag szeretne közel kerülni hozzá. Szeretne az ő sójában részt venni, szeretne felnőni ahhoz a nagysághoz, amit Jerry képvisel. Valóban képvisel? Ez a bizonyos Jerry Langford nevű showben bármiféle nagyság? Hát a film szerintem pont arra mutat rá, hogy nem képvisel. A film azt mutatja meg, hogy a show műfajában polyácák vannak mindenütt semmivel nem jobbak a poénjaik, mint bárkinek, mint a Rupert Pipkinnek. Vagy Pupkinnak, vagy hogy is? Ö, vagy Pumpkinnak. E -egész, egész film alatt nem képesek megjegyezni a nevét, ez is jellemző, de majd megtanulják. Említi sokszor Daniel Euróz is. Többször, többször hangsúlyozza, hogy majd tudni fogják. Ez így is lesz a film végére, de azt nem áruljuk el, hogy hogyan, vagy mégis. Vagy még nem áruljuk el legalább. A lényeg az, hogy, hogy polyátszák mindenütt rettenetes ócska poénokkal, ahova ami uh, Rupert uh, Papkinunk is simán beférne, ő ezt, ő ezt tudja is magáról és ezen gyúr, de hát nyilván a show business uh, uh, ben a csúcson lévők egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogyha valaki bejön az utcáról és azt állítja, hogy ő is tudna jó vicceket mondani a mikrofonba, vagy a, a TV kamerákba, és fennakad ezeken a védelmi vonalakon, amiket azért építettek ki, hogy ne zaklassák a sztárokat, mindenféle jött mentek. És az is látszik a filmben, hogy ezek tehát végtelenül kitartó, és folyamatosan egyre is beljebb, bejjebb és beljebbé. Erőszakolja magát a rendszerbe, de hát azért a, azok a védelmi, új vonalak működnek rendesen. Na hát igen, ez a film elsősorban arról szól, hogy a tehetségnek semmi szerepe nincsen abban, hogy te belőled sztár lesz -e vagy sem. Igazából arról van szó, hogy megvannak-e azok a bizonyos összeköttetéseid, megvannak azok a kapcsolataid, amelyekre neked szükséged van. E... Tulajdonképpen még ez sem kell, az a lényeg, hogy képernyőn legyél. Ha képernyőn vagy, akkor stár vagy, de képernyőre nem kerülhetsz, csak ha stár vagy. <gül> Marsa és Rupert, a két főhős ezzel kapcsolatban. Cserél nézetet a film során, jó Mi volt tegnap este? Mit mondott, Jeremy? semmi semmi sem volt. Mit mondott rólam. Semmit, nem beszéltünk róla. rólam beszéltünk az én dolgaim. Valami csak mondott rólam is. Semmit sem mondott. Mit mondhatott volna azok után, amiket a kocsiban műveltél, felháborítunk. Na nem mond, hogy neked nem jött jön, Rupert. Ocsmányul viselkedtél nem. tegnap este. Ocsmányul él, Na, az tis tis a az Vyázat ki viselkedett ocsmányul? én tévedek kisapám. Nagyon jó, ha éjszakát nem murizok a kocsiban, akkor te sose tud Jerry közelébe férközni. Ez jól véss az eszedbe, oké? Okay? Hallottad! Hát ide figyelj, én nem akarnak megbántani, de Jerry ebben a házban lakik, és nem akarom, hogy együtt lásson minket, mert Jerry meg én barátok vagyunk érted, amit mondok, nem az álmaimban, hanem a valóságban, érted? És a tegnap után látni csak akarnak többi, végeköztet. Hát velem, Bár, ne már ne siess annyira. Tudtam már, hogy bokromban. Nem adok át leveleket. Semmi szín alatt. Nem áll, babám. Te vagy a barátnő. Nem, nem, most itt van egy kis zavar a kapcsolatunk. Ki kis zavar? Mert aki zavar, azt mesélte, hogy csülve főve együtt vagytok. Hát akkor egy bacak levelet nyugodtan átadok. Ne menjek el, Rupert, igazán tartozom ezzel. Én veled tartozom én neked, de soha semmit nem tettél mi a fenéről beszélve. És az a rengeteg kaja. Vittem a kaját, hordtam a kávét estéről estére. Ehhez mit hoz? Azt szólom, hogy tisztára megújultál, és nem kaptam tőled semmit. Fizettem a kávét. Sohasem fizettem a kávét. Én olyat adtam neked amit nem lehet pénzért megvásárolni. Emlékszel, amikor átadtam neked a helyemet? Később jöttél, és odaengedtelek a helyemre. Ott állhattál, amikor Jerry elment mellette. Nyolc órája vártam rá, és átengedtem a helyemet. Annyit rinyáltál, hogy Jerry mellé akarsz kerülni. És amikor odaadtam neked a legújabb Jerry albumomat, az semmi sem volt. Nem mástól kaptad, hanem tőlem is, ingyen adtam, pedig a lampérmet se tudom kifizetni. Mi a felét akarsz? Ez lakom, neked meg saját házadban. Ilyen egy hülyen nő, te nem élsz velem. Hé, ha nem akarod, akkor én megfizetem neked. Van, nekem pénzem, sok pénzem van, csak azt nem tudom, hogy írtam ki veled a hülyen lapos, unalmas kétteit. Messze, itt valaki a kártázolás. Messze, a telt csak add a levelemet. Jó, de ez az utolsó alkalom, a leges, legutolsó. Ezt még átadom, de. Mikor adod neki? Tisztára lököd a gyerek. Oké, is meg tudom, ha nem adod oda meg. Most az az érdekes, hogy ez egy komédia, és ehhez képest ez a jelenet egyáltalán nem volt vicces. Tehát ha ezt az ember meghallgatja, ezzel nem nevet. De azért, mert nem látod őket, tehát nem látod az emberi nyomorúságnak, az emberi szánalmasságnak azt a szintjét, ahol ez az egész zajlik. De hogyha látod ezt a nőt, hát ez a nő ez valami... Fantasztikus egyébként, Sandra Bernhard egyébként egy kifejezetten ismeretlen amerikai színésznő, hát nem lehet, lehetne. hogy így, így még azt is meg meg nem kockáztatni, hogy Denirót is lejátsza a színről. Az, az, az őrült rajongót azt tökéletesen adja, az azt biztosítja. Az, az érdekes az előző jelenetben, hogy mind a ketten azt állítják, hogy Jerrynek a legjobb barátai Igen. illetve a lánya barátnője, ehhez képest egyikük sem találkozik vele, véletlenül volt, hogy beszéltek egymással, de, de mm. tulajdonképpen nem engedik be őket Jerryhez, nem tudják még az utcán sem elkapni, mert elszalad előlük és be a véletlenül védelmet jelentő irodaházba berohan. A lényeg az, hogy mind a ketten folyamatosan találkozni akarnak vele, és hát ebben segítik egymást. Nem csak, találkozni akarnak, mind a ketten folyamatosan találkoznak is vele, csak hogy nem a valóságban, hanem a saját fejükben. Tehát, a film azért is brilliáns, mert a jeleneteknek egy bizonyos része az konkrétan Robert De Niro fantáziájában játszódik. Mindenki életében lehet egy zseniális pillanat. De én mondom neked, Rupi, Nálad ez nem csak egy pillanat, zseniális pillanatok sorozata, mert neked sikerült. Amit ezzel hallottam, neked sikerült. Ezzel befutottál, és ha terhedre lesz is a siker, nem menekülhetsz. Ezzel kell élned. Tudom, hogy erre nincs recept. Fogalmam sincs, hogy csinálod. Nem kíváncsiskodom, kérdés nélkül felhasználom az anyagodat, csak szeretnélek megérteni. Szeretném tudni, hogy csinálod. Muszáj megkérdezni, mi a titkod. Hogyan, hogy csinálod ezt? Úgy van, hogy végigpillantok az életemen, és csupa szörnyű, borzalmas dolgot látok az életemben. És viccet csinálok belőle. <gül> hmm. Ah, hogy éppen jön? De mit szólsz a felvezető vicceimhez? Elég erősek? Mert én úgy érzem... Hogy, hogy erősekek. Ha erősebbek lennének, kimannák a szádat. Rányogóak, te csirkefogó. Egy kis remeklés mindegyik. Csak azért kérdeztem... Volt egy <gül> ember, aki azt mondta, figyelj, nagyon figyelj. Szóval volt egy nagyon mély mondása a pasinak, amit később a tettem. <gül> Amin nem tört el, ne ragaszd össze. Akarod tudni, miből tudom, hogy jó? Igen. Abból, hogy irigyelnek. Ott állom magam érted, de irigylem tőled az egyszerűségét, a nagyszerűségét, azt, hogy csak te írhattad. Senki más nem írhatta, csak te. Ez az igazság. Nem hazudott neked, Ruppi? Te, ide figyelj. Ezen a hétvégén nagyon örülnék, ha kijönnél a nyaralomba. Ha van kedved, dumálunk egy jót. Hát, ha kiszedem belőled, mitől vagy olyan jó? Lesznek ott mások is, de mi azért dolgozhatunk. Mit szólsz hozzam? Hogy remek lesz. Nagyszerű. Elfogadom a meghívást. Akkor jó. Viheltek még valakit? Egy ifjú hölgyet? Egy rendkívüli ifjú hölgyet. Ozt csak. Nagyon fogok örülni. És akármennyire is ö, zajlik Rupert Papkin azaz Deniro fantáziájában ez a beszélgetés, ez aztán beilleszkedik az ő valóság képzetébe, és amiután ami elfogadta a meghívást, annak rendje is módja szerint elviszi a barátnőjét ennek a bizonyos Jerry Langfordnak a vidéki nyaralójába, és beállít hozzá a hétvégére, ahonnan aztán természetesen repül, mert hogy úgy kirúgják, hogy a lába nem éri a földet. Az a csodálatos egyébként az előző pár beszél, de amikor kérdezi, hogy mi a titkot? persze ezt a, tehát az ő fejében kérdez, hogy mi a, mi a titka annak, hogy ilyen zseniális az, amit csinálsz, kérdezi a aki akit senki nem ismer, és mondja, hogy az élete nyomorúságos pillanataiból csinál viccet. Az egész filmben végig nem hallani az ő vicceit. Tehát Nem, nem, nem halljuk őt, mindig csak azt látjuk, hogy rettenetesen küzd azért, hogy meghallgassák, és akkor végén van. Mi is az... csak akkor tudjuk meghallgatni az ő vicceit, amikor az amerikai társadalom meg tudja hallgatni, amikor leadja a tévét. Tehát, és akkor hallani, hogy tényleg a saját rettenetesen nyomorúságos, borzalmas életéből csinál viccet, és tényleg jól csinálja. És tényleg jól csinálja, tehát azt lehet mondani, hogy viccesebb, mint az átlagos showmenek Amerikában, tehát hogy a csávóban azért van spiritus, tehát azért van benne tehetség, de hogy ez egyáltalán megnyilvánuljon, hogy ez egyáltalán kiderüljön, ahhoz nekünk is addig kell várni, amíg aztán ő eljut a csúcsra. De hogy hogyan jut el a csúcsra, a filmnek a körülbelül 60 áig egy ilyen szelíd történet ezekről a bolondokról, akik képzelődnek, meg álmodoznak arról, hogy ők, ők valamilyen módon mégiscsak közel kerülhetnek a vágyott sztársághoz, illetve a vágyott sztárhoz, és akkor a, a, a fantáziaképeiket, meg az egymással folytatott kis marakodásaikat követhetjük. Viszont a filmnek a körülbelül Huskve hm, harmadánál a film átvált egy maffia mafiasztoriba. Legalábbis egy a maga szelítségében és a maga szánalmasságában, de mégis egy hatékony bűncselekményt hajtanak végre a hőseink. Ez ellen a bizonyos Jerry Lewis ellen, ugyanis elrabolják, és, és azzal fenyegetik a tévétársaságot, ha Rupert show műsorát nem adják le, nem rögzítik, és utána nem sugározzák szerte Amerikában, akkor bizony Jerry louis t le fogják lőni. Tehát, hogy konkrétan egy emberrablás az, ami által Rupert Tupkin a csúcsok csúcsára törhet. Na most a, az a váltás, ami itt Rupertnek a személyiségében végbe megy, az, az nagyon látványos. Tehát az, hogy ő eddig tényleg azon volt, hogy a, hivat, a hivatalos úton neki megmondták, ugye, hogy bárkiből lehet stár, bárki Válhat igazán nagyjá, csak akarni kell, és menni kell, kitartani, és ezt ő csinálja, is mindig felveszi a legjobb öltönyét, és mindig megy, és próbálja magát valahogy be. be. Ő, ő hisz az amerikai álomban, és hisz azokban a játékszabályokban, amelyeket meghatároztak a számára, hogy igenis Amerika a lehetőségek földje, ahol a tehetség igenis eléri azt, ami neki jár, ahol igenis csak akarni kell, keményen küzdeni kell, végig kell járni a hivatalos utakat, és akkor igenis el lehet jutni a társaság is. rájön, hogy ez hazugság, ez az egész egy nagy átverés, ez az egész amerikai álom, ez egy nagy átverés, és hogy Bizony, az a tiéd, amit saját magadnak megszerzel, hogyha nem törvényesen, akkor nem törvényesen. És hogyha ennek kész vagy megfizetni az árát, kész vagy megfizetni a törvénysértésnek az árát, és egy, és egy mérlegre teszed ezt, tehát, hogy konkrétan meghozod azt a döntést, hogy ki a király leszel egy estére, ahelyett, hogy balek legyél egy életen át, akkor az a te számodra egy járható út. Ez a lényeg, hogy ez Rupert számára megéri. Tehát ő, ő való, egy osztott végig, végig, végig azt hiszük, hogy egy félnótás, egy kicsit bolond, egy hülye, ö, hülye gyerek. Miközben látható, hogy ő ezt mérlegelte, osztott szorzott igen, és kijött neki, hogy ez megéri. És valóban nagyon megéri, mert ö, miután az emberrablás után ő a, a, a sót Levezényli, tehát megcsinálja a saját sóját élő, illetve nem élőben felvételről, de a lényeg az, hogy egész Amerika láthatja, miközben ugye fogvatartják a Jerit, tehát ezért megy bele a tévétársaságokba, hogy leadják. Ő ezzel hihetetlen nagy hírnévre tesz szert. Tehát ez még az... sokkal nagyobbra, mint Jerry, még sokkal nagyobbá válik, mint Jerry. Tehát, hogy ki az az ember, aki, aki elrabolt a Jerry Langfordot, a start azért, hogy leadja a Soros 87 millióan nézik, óriási rekordot dönt a nézettség? Vagy inkább arról van szó, hogy az a csávó, amelyik tegnap viccelődött a tévében, és azzal viccelődött, hogy ő elrabolt a Jerry Langfordot, és azon mi röhögtünk, mondván, hogy ez egy abszurd poén, de ő beígérte, hogy majd holnap rá fogunk jönni, hogy ő nem viccelt ezzel. Ha -ha -ha -ha -ha. Az valóban kiderül. Köszönöm hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam! A nevem Rupert Papkin. Cliftonban születtem New Jerseyben. ben Akkoriban ez még nem számított bűncselekménynek. Van itt még valaki Cliftonból? Hogy ne érezzem magamat egyedül. Azzal a szomorú vallomással kezdem, hogy a szüleimnek nem telt egy rendes gyerekkor a Cliftonban. De a helyzet az, hogy Kliftonban nincsenek igazán szegények, mert aki egy bizonyos szint alá sűjjed, az száműzik a városból. Azért arra futottam a szüleimnek, hogy a kórházból kiváltsanak, mégpedig kézpénzért. Igaz, hogy mindjárt vissza is vittek, mint hibásán. Azért valahogy felnőttem, mint mások. Hála anyámnak. Ha most itt lenne, azt mondanám neki, de mama, hogy kerülsz te ide? Meghaltál kilenc éve? De komolyan, látniuk kellett volna az anyámat. szép volt, szőke, gyönyörű, intelligens, alkoholista. Együtt kávézgattunk iskola után. Én jól laktam, ő bekávézott. Egyszer megbüntették gyorshajtásért, pedig csak ötvennel meg, na jó, de garázsban? Ez a film szerintem arról szól, hogy a stárságnak mennyire nincsen semmi feltétele egyrészt, másrészt pedig nagyon jól beleillik a Martin Scorsese által rendezett gangsterfilmeknek a sorába, abban a tekintetben legalábbis, hogy az érdekérvényesítésnek bizony a legális útjai azok nem járhatóak, vagy nem jellemzően járhatóak Amerikában, talán sehol sem, hanem bizony az embernek, meg kell kerülnie, vagy át kell hágni a törvény által meghatározott mozgásteret, és ebben az esetben lesz képes arra, hogy föléje nőjön annak a környezetnek, amely környezet őt amúgy automatikusan elnyomásban tartana. Igen, mert olyan, mintha a törvények azért lennének, hogy, hogy, előnyt, hogy, hogy előnyt biztosítsanak annak, aki megszegi őket. I igen, meg mintha a törvények azért lennének, hogy a nyerteseket nyertes pozícióban konzerválja, a veszteseket pedig vesztes pozícióban. Na most... Rupert Pupkin áthágja ezeket a törvényeket, és ennek következtében valóban nagyobb lesz, mint várki. És a lényeg még az, hogy, hogy Rupert Pupkin az, aki tulajdonképpen elfelejtette, hogy mit akarok mondani. Bizal kezdetnek lehettek tanúi, akik látták tegnap este Rupert Pupkint, az önjelölt show ment a Jerry Langford show-ban. hogy adáspad hegyik. Akárhogy is történt, Rupert Pupkin neve bekerült a köztudatba. Becsések szerint Rupert Papkin nézettségi rekordot döntött. 87 millió amerikai otthonában nézték. Rupert Papkin, az emberrabló komédiás király ma 6 évi szabadságvesztéseit ítélték. Büntetését a Perszilvániai Állami Fegyintézetben Alan Wolf ban fogja letölteni. Sajtókonferenciát tartottak a nevezetes Jerry Langford show évfordulóján. Rupert Pupkin kijelentette, hogy változatlanul Jerry Langfordot tartja mesterének és legjobb barátjának. Elmondta, hogy a börtönben megírta az emlékiratait, és ezért az egyik New Yorki kiadó több mint egymillió dollárt kínált. Rupert Papkint ma kiengedték börtönéből, ahol 6 évi büntetéséből 2 év 9 hónapot töltött le. Százak köszöntötték a 37 éves mentés szerzőt. Új menedzserebe jelentette, hogy a király egy estére Papkin Besszelleré vált önéletrajza szeptembertől filmvászon is látható lesz. Papkin közölte, hogy a börtönben több műsort készített elő, és megbízottai kedvező ajánlatok között felválthatnak. És mindenképpen folytatni szándékozik karrierjét a show műfajban. És most, hölgyeim és uraim, itt van az, akit mindannyian vártunk, és kivártunk. Üdvözöljük a tévé legújabb fényes csillagát, a legendás hírű, a leleményes, az ötletes és szellemes komédiás király. Hölgyeim és uraim, Ruhert Pabchir. Azért mégiscsak eszembe jutott az, amit az előbb azt állítottam, hogy elfelejtettem, hogy Rupert Papkin úgy csinálja meg a maga szerencséjét, hogy azért valahol az amerikai álom az mégiscsak működik. Tehát, bár nem azon az úton, ahogy azt ő elhitte az elején és kitartó, kitartott mellette, hanem egy másik úton, de a lényeg az, hogy az amerikai álom, hogy a senkiből lehet egy nagy-nagy csillogosztár, az működik. Rádió Café Van barátod Vétel, vétel Reklám a rádiókafén.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 Uh, akkor 37. Berem, 37? Órára kell mennem. Az isten itt. 37. A barátom 37 fasz szopott le eddig. Hé. Hát majd napig azt se tudtad, hogy hány fiúval feküdtem le, mert arra is lusta voltál, hogy megkérdez. Téged csak az érdekel, hogy megduckadtál 12 lányt. Én nem feküdtem le 12 fiúval. Nem, te csak leszoptad őket. Mi a? Rábuktam néhány bránerra. Mi a? Az egyikük te voltál, az utolsó hozzátenném, amit festette. Nem fogsz fölépészel, ugyanis én hűséges voltam hozzád.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 A gyöngyöt nem csiszolják, írja a kedves SMS író smileyzik hozzá nekünk, köszönjük. A gyöngyöt hogy nem csiszolják. Én annyi bizsút láttam már, csiszol, csiszol gyöngyöt, mint az állat különben is. A műanyag gyöngyöt, de egyébként meg egy szándékos... Azt, azt meg öntik, szerintem fröccsentik. Egy szándékos is. képzavarral éltem. De Örülök, hogy ez így át is jött. Srácok! Vigjáték műsort rendelek, döntsétek el, adjatok értelmet az életemnek, férfi akarok lenni. Simpson család vagy South Park? Je Eric Cartman írja nekünk a netces. Szerintem Simpson család. Hú, én nagyon sokáig a South Parkra esküdtem, aztán annyi South Park epizódot láttam, hogy elkezdtem nagyon unni, és most már én főleg inkább Simpsons nézek. Tehát, hogy így én... mind, Egyébként mind a kettő amerikakritika... kritika. Kívánok jön a kettő, bárcsak az élet dilemmái ilyenek lennének, hogy Simpson család vagy South Park, akkor ez a világ jobban hasonlítana a mennyországra, mint Magyarországra, vagy mint a földbolygóra. Higgyétek el, hogy ezek a legjobbféle dilemmák azt mondom neked, hogy mindegy, a bármelyik a jó, amelyik éppen, közelebb, éppen közelebb van csak nézzed, nézzed. Ez a lényeg. Úgyhogy. Folytatjuk is a kis adásunkat, mégpedig a Függöny felcímű amerikai vígjátékkal, amely 1992-ben készült, Peter Bogdanovics rendezésében egy igazi klasszikus bohózatról van szó, vagyis inkább azt mondanám, hogy egy, egy bohózatnak a a drámája. A, a, szóval, hogy mondjam, annyit én még életemben bevallom nektek, nem röhögtem egyetlen filmen sem, mint ezen. Tehát, hogy így az, hogyha akarjátok, hogy, hogy Adj, annyira röhögjetek, hogy a, attól féljetek, hogy a, a nyakatokban elpattan egy ér, vagy hogy elkezdjen hátul fájni a fejetek a, a, a röhögéstől, akkor nézzétek meg. De ne nézzétek meg, hogyha attól féltek, hogy nagyon beverítek a fejeteket, amikor leestek a földre a röhögéstől. Tehát hogy ez egyszerűen, én annyira, könnyes a röhögöm magam, akárhányszor csak látom, egyszerűen frenetikus, annyira olyan kavalkád, hogy mondjam, azért az az igazság, hogy nagyon nehéz dolgunk van, amikor el kell mondanunk, hogy mitől jó. Mert a, a sok film attól vicces, hogy vicces dumák vannak benne, de ez nem. Ez a helyzet komikumoktól vicces. Hát, Tehát, ahogy a bohózatok szinte mindig a helyzet komikumra épülnek, mindig a félreértésekre, meg a karaktercserékre, meg arra, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy több ember van jelen, akinek nem kéne jelen lenni, és hogy ezek mikor találkoznak össze, mikor nem. De ez nagyon képi humor. Hát, ami itt zajlik, az nagyon képi humor. Igazából fú... Ö... A, a, a szereposztás is kiváló egyébként, a, a Carol Burnett és Michael Caine játssza a két legfőbb szerepet, de feltűnik a filmben például Christopher Reeve, aki az azóta már a, a eutanázián átesett Superman volt, ha emlékeztek rá. Egyébként ő is nagyon jó a filmben, tehát hogy igazából egy... Így, így. Egy, hát egy úgy nagyon jó, parádés. hogy azt, azt a karaktert hozza, amit egyébként Egyéb? neki kell alakítania. Tehát igazából én őt nem tartom akkor a színésznek, de erre biztos, hogy tökéletes. Hát jó, viszont a tökéletes, szép fiú. Igen, hát ezért egy is játszott mondani. a Superman is, éppen nem esett talóról. Igen, szóval. szóval ö... Pillanat, nem, nem, akarok, nem akarom elvenni a kenyeredet, és úgy csinálni, mintha műsorvezető lennék, de múltkor még osztályoztuk a filmeket, és most meg elfelejtettük az előző filmünket, a komédia királyát. Hát én megadom rá a nyolcast. Én is egyen. <laughs> Mindig ugyanazt mondjuk, teljesen fölösleges elnézni. a következőt te mondod először, jó? jó. Szóval, ez az, a, ez az a film, ami három részből áll alapvetően. A háromszor nézhetjük meg egy színpadi bohózatnak az első felvonását. De nehogy azt higgyétek, hogy unalmas, mert nem olyan, nem ugyanolyan kétszer, nem, hogy háromszor. Miközben az a, az a bohózat meglehetősen középszerű. A bohózat maga biztos, hogy középszerű, de az a bohózat, amit a bohózatból csinálnak. még Mégpedig azáltal, hogy. hogy. hogy, hogy, hogy behoznak olyan elemeket, amik nem a, nem a színpadra valók. Tehát a, a, behozzák a színészek történetét és életét és hátterét, és, és ez, ez mind megjelenik, és mind úgy, hogy először ugye mi látjuk a, a bohózatnak a próbáját, az utolsó próbáját, de is, ami, ami nagyon rosszul, is, de nagyon rosszul fel, megy. Felkészületlenek is a végtelenségig, és, és, és, és valahogy így nem is érdekli, bele is szarnak abba, hogy milyen lesz ez az egész. Kicsit ott már egyébként tehát, rajzolgatják a, a színészek jellemét, tehát ott már lehet, már óvatosan úgy rajzolódnak ki a karakterek, de igazából a második rész az, ahol, ahol, elkezd, ahol robban a bomba tulajdonké. Hát A második rész az, ahol robban a bomba, akkor már hülyére röhögödöd magad, és akkor már még hátra van a harmadik rész, amikor már nem látsz, mert a könny ami a szemedből, az gyakorlatilag behomályosítja a képet. És a harmadik rész azért van nagyon jó, mert az már teljesen abszurd. Tehát ott már az eredeti bohózatok nyomaiban is nehéz felfedezni, miközben ők kép egy színpadon adják elő, és közönség nézi őket, és mi akkor már tudván azt, hogy mi a bohó, mi, a, mi a, maga a darab, milyenek a színészek, milyen történetük van, így nézzük végig a, az néző szemével, a szűz néző szemével. És már egy pseudo-aspektuson röhögünk, tehát hogy mi már nem azon röhögünk, hogy hogy bénáznak, hanem már azon röhögünk. Hogy pontosan tudjuk azt, hogy mik a konfliktusok a színészek között, ezt aztán behozzák a darabbal, behozzák a cselekménybe. És hogy ezek a konfliktusok, ezek milyen módon vágják teljesen tönkre azoknak a nézőknek az élményét, akik mindenről nem tudnak semmit, ők egy kutyakomédiával szembesülnek. Szóval az érdekes az, hogy mindezt a Broadway n adják elő. A rendező a film elején, otár azzal kezdődik a film, hogy a rendező kivonul a színházból, mert retteg attól, hogy óriási bukás lesz, mint ahogy ez már több városban is bukás volt, és iszonytató a válságban van, és a film végén látjuk, hogy hatalmas siker. Tehát az, az, a, az a darab, ami egyébként tényleg nyomaiban sem emlékeztet arra, amit a rendező megírt, az egy óriási siker. És miért válik sikeresé? Igazából azért, mert hogy a, ezek a konfliktusok megoldódnak a, a stábtagjai között, hát tulajdonképpen a társulat Konfliktusai azok abból fakadnak, hogy ők nem jól választanak párt egymás közül, de nem választhatnak máshonnan párt, mert hogy ők együtt turnéznak, fél éven keresztül, tehát fél éven keresztül az ő munkájuk és az ő magánéletük teljesen összefonódik, teljesen összemosódik, annak köszönhetően, hogy nincsen gyakorlatilag magánéletük, egy turnébusban élnek, és városról, városra turnéznak, úgy mint, egy, úgy, mint egy cirkuszi társulat, és adják elő ezt mindenhol. És ahogyan az velük történik, az ő érzelmi életük, meg az ő érzelmi hátterük az mind beszűrémlik az előadás sorozatba. Az egész olyan egyébként, mint egy nagyon intenzív ö, pszichodráma szakkör körülbelül. Tehát tényleg a végére valós magánéleti problémák látszanak megoldódni. Igen, igen, és pusztán csak azért, mert újra rendeződnek a kapcsolatok. Tehát az, ö, úgy tűnik, hogy a film felénél nem megfelelő módon kötöttek egymással a szerelmi kapcsolatok, és, és ezért aztán a féltékenység, a, a, az egymás iránti harag, gyűlölet, gyanakvás, ez mind-mind megmérgezi a közös munkát, ami a mi számunkra felejthetetlen. Felejthetetlen önfelett perceket szerez. Álljunk le! Igen, de mi Clackett ma szabadna le! Csak mi ketten vagyunk az egész házban. Na, nézd csak! Álljunk le! És mondá Isten, álljunk le! És lőn leálltak! És ráta Isten, hogy amit lát, borzalmas! Ja. Emberek, nem nyílik az ajtó! Ezt meg nem lehet becsukni! És mondá Isten, papi! Bocs, Bocsfiuk, valamit elrontottam. Tudod, hogy hülye vagyok az ajtó. Tökéletes voltál, Freddy, drágám. Remélem, nem én rontottam el. Mm. És lőn, papi. És monddá Isten, szaporodj és sokasodj! És kerítsd előtt hogy javítsa meg az ajtókat. Imádom a technikai próbákat. Imádja a technikai próbákat. Nem Jézus, sem imádja a technikai próbákat. Mindenki jó, jól jól vagy. Ez olyan, olyan arany. ez a venindo, de most komolyan, nem? Lemint a teljesen értitek! Freddy drágám, te is imádod az egész éjszakát. Technikai próbákat. próbában, csak azt szeretem, hogy ilyenkor le is lehet ó, oh, Freddy, drágám, olyan jó, hogy megint van kedved vissza. Miért ez vicc volt? Oh, Azt szeretem ebben a társulatban, hogy olyan boldog, vidám. Csak várt ki a Broadway-t, hat hónap múlva. Ha ugyan. Hát, csak várd ki a broadway három hónap múlva. Lloyd, édes, csak nincs valami bajod. Kell sejteni, mit érezhetett az úr, mint ott kuksolt a sötétségben a világ teremtésekorán. Ugyan mit érezhetett, Lloyd, édes? Boldogan bekapott volna egy báliumot. Mert neki volt rá hat napja, nekünk meg csak hat órán van És monddál Isten, hol a pokolban van, Tim? És, és ide? Ott termett, Tim. És monddál Isten, legyenek ajtók, melyek nyílnak, midőn nyílnak. És csukódnak, midőn csukódnak. Mit csinálja? Az ajtókat! Csak elmentem banánért a Szardinia helyen. Az ajtókat! A -a ajtókat. ajtókat. Az ajtókat! Lefogadom, az Úrnak olyan ügyelője volt, aki értett a szóból. Bevallom, hogy nagy bajban vagyunk mi ezekkel a bejátszásokkal, mert ennek a filmnek a humora az nem auditív, hanem száz százalékig vizuál. Tehát itt ezek nagyon képiák ezek a poénok, amelyek előfordulnak ebben a, ebben a filmben. Szerintem úgy jó dumákon annyira nem is lehet röhögni. Tehát egy elmondott viccen nem is lehet annyira röhögni, amennyire azon a gépuska tűzszerűen rád zúduló poén áradaton, ami ennek a filmnek a felétől beindult. Olyan az első fele a filmnek már amúgy is egy ilyen vicces kedélyes derűs vígjáték, de nem az a frenetikus röhögés, ami a második felétől vár rád. Van egyébként egy magyar film, az a címe, hogy Turné, Törőcsik, Maria, Perjes, többiek, stb. Az a lényeg, hogy... A Bereményi rendezte. Igen, és ja. játszik benne Cse Tamás is. Bizonyos Engem nagyon emlékeztetett ez a film arra a filmre, miközben a kettő azért mégis valahol homlok egyenest más, bár az is arról szól, hogy van egy nagyon zárt közösség, egy társulat, akik elkezdenek turnézni. És a primadonna színészeknek a mindenféle önimádó gesztusa és az, ami, az, ami aztán képtelné teszi őket az együttműködésben. És a, a hisztérikusságuk, tehát az, hogy mennyire elviselhetetlen emberek, és mennyire élhetetlen emberek. Ne, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mennyire narcisztikusak, mert igazából ebből fakad az egész. Abból, hogy mindegyik úgy gondolja, hogy az ő játéka, hogy az ő szerepe az, ami nélkülözhetetlen az, ami az egész, az egész előadás sorozatot föntartja mindegyik a szívének érzi magát, magának a produkciónak mindegyik magát érzi hatalmas sztárnak, és képtelenek arra, hogy, hogy, hogy, hogy csapatot alkossanak, vagy legalábbis egy jó ideig képtelenek arra. Szóval, és még miközben a turné vége az egy, egy tragédia hiszen meghal az egyik főszereplő a függönyfelnek a vége az, az, az egy tökéletes megoldás, a happy end. Maximális happy end. happy end. Tehát, hogy a magánéleti és szakmai happy enddel végződik. Na de addig. Oh, ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb Nem, nem, nem, nem, Ik heb hem! Ik heb most Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Ik tudom, hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! a heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb most Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb Igen! Na most ez a Terhes vagyok című felkiáltás, ez, ez nem a színpadon hangzott el, hanem ez a kulisszák mögött. Tehát itt jön be a filmnek az a, az a rétege, ami, ami a, a backstage-en, a kulisszák mögött játszódik. Ahol, ahol már kitört a botrány, tehát ahol már emberek a, a rosszul elképzelt kapcsolataikat, azokat próbálják helyre tenni, és, és a lehető legborzalmasabb képek villognak. Van egy alkoholista öreg színész a társulatban, akinek folyamatosan a kezébe kerül a viszki, aminek nem szabad, hogy a kezében legyen, mert akkor vége, tehát akkor tényleg dráma, és mindig kiveszik vége, belőle. Az előadásnak, mert ha berúg, akkor vége, és az is, hogy a van, van, két, van két, két intéző, két segítő, van egy ilyen mesterember srác, meg van egy súgó. De hát ők is állandóan beugranak a különböző szerepekbe, mert ha valaki berúg, vagy ha valaki behisztizik a másikra mondvá, hogy féltékeny rá, stb. stb. A nekik is be kell ugrani. Ez az a jelenet, ahol itt tüvölt, hogy már egymás kezéből veszik ki a viszkit, és akinek éppen odaadják, annak viszont be kell mennie a nyíló és csukódó ajtókon, mert azok folyamatosan nyílnak és csukodnak akkor Be kell menni a színek. És azért megint lepasszolja valakinek, és így kerül be egy hatalmas fejsze is a képből, amit itt hozzogatnak tovább is, mert az első ember még tudja, hogy azért kell a A szemet rá kell törni az ajtót uh, arra az emberre, aki elvonult a viszkivel. Tehát, de már a második nem tudja, csak azt látja, hogy a kezében, kezében van egy viszkivel. És nagyon féltékeny, és rögtön le akarná csapni a másikat a fejével. Tehát hogy, hogy ez egyszerűen, egy, hogy is mondjam, nagyon nehéz nyelvi síkra átterelni ezt a maximálisan helyzetkomikumokra épülő védjátékot. Nagyon nehéz rádióműsor csinálni belőle, rádióműsorban ajánlani. Csak azt tudom mondani nektek, hogy ezt a filmet mindenképpen nézzétek meg. Nem is tudom, hogy dvd meg e szerezni, de biztosan állíthatom hogy VHS-en meg lehet szerezni, tehát VHS-en ez a film kölcsönözhető. Mi a film címe kérdezi tőlünk a Rangzúduló SMS-eknek a sorozata? Ez a film a Függöny Fel című film Michael caine nel és Carol Burnett-tel a főszerepben. Aztán még van itt néhány SMS, ha már az SMS-eknél tartunk. Ez a fiú-lány párbeszéd melyik filmből volt? Ez a fiú-lány párbeszéd. Ez a Sop Stop című filmből volt. Ez a Kevin Smithnek a nagyon ismert, azt mondhatni, hogy kult filmje. Szóval a függöny fel című film, mely Peter Bogdanovicsnak a rendezése, az én számomra minden idők legviccesebb filmje. Talán nem is tudnék olyan filmet mondani, ami ennyit röhögtem volna. Nem tudom, belit, hogy te vagy ezzel. Én tudok ilyet mondani. A Picasso kalandjaival voltam így, meg az Indulabakterházzal, amit szintén fogunk ma tárgyalni. A Picasso kalandjai sem végig ilyen nevetség vagy vicces, de van benne egy jelenet mindenképpen, amikor Picasso elmegy Albert Schweitzerhez, az orvoshoz, hogy fáj a szíve, és van az egy 8-10 perces blokk, hát azon nem, azt nem lehet úgy megnézni, hogy ne kelljen háromszor megállítanod, mert nem látsz a könnyeit. De, de, de itt is ez történt, hogy meg kell, meg kell állítanom a jelenetet, mert a röhögéstől annyi poénról maradok le, tehát hogy olyan kavalkádval szembesül az ember, mindenkinek csak ajánlani tudom a függöny felcímű amerikai vígjátékot.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 Most itt az előző bejátszóban a zseniálisat uh, hoz Nagy Feró a szinkronnal, aki egyébként nem szinkronizál kifejezetten jól, és ez a film, amit szinkronizált, ez egy rettenetes szarfilm lenne, ha nem ő lenne a szinkron hangja. Ez egy bukott film egyébként Magyarországon kívül, ez a film, ez egy nagyon B, de inkább azt mondanám, hogy C. C. Ez C film, és Magyarországon kult film lett belőle, mi is a címe? Uh, hát ez a film, ez a Fort Fairlane halandjai. E, egyébként ez, ez, ez rendkívül, rendkívül érdekes, hogyha, hogyha valaki nagy ferószintjén tudja hozni ezt a, a sutyarákot, ami, ami, ami ez a, a csávó valójában akkor milyen pluszt tud hozzátenni amúgy ehhez a meglehetősen lapos poénokat igen, igen. hozó filmhez. Egyébként hasonló még a szőkének a szinkron hangja a blöfben, ahol egy szintén egy sútyarákot alakít, ő sem kimondottan jó szinkron színész, de, de megint csak, mondjuk a blöf az egyébként meg egy jó film, de szőke még ott is hát igen. emel. Na hát igen, szóval visszatérve a kis témánkhoz, mindannyiatoknak nagyon ajánljuk a függönyfel fel szívű amerikai végjátékot, főleg azoknak, akik szeretik a bohózatokat, és főleg azoknak, akik szeretik a pseudobohózatokat, tehát ha úgy gondolod, hogy egy bohózat nem elég vicces neked, akkor a függöny fel az garantáltan tetszeni fog, mert az aztán a bohózatból csinál bohózatot, és utána a bohózatból csinált bohózatból csinál bohózatot. Tehát, hogy így a Igazából már az első harmada is vicces a filmnek, aztán emeld a négyzetre és megkapod a második harmadát és aztán a köbön a harmadik harmadát. Én ha osztályoznom kéne, akkor egyébként úgy ö, venném részletezve, hogy az eleje az nekem néhol igencsak ötös. Tehát így la lassan indul. Az első egy harmada az, az, az, az arra, arra rámondom az, akár azt, hogy az ötös. Az lassan indul, és a végén vannak kilences, kilences feles részek, én az egészre egy hetest adnék. Én azt mondom, hogy a hetes az jó erre a filmre, de... De, de akár a 8 is megadnám neki pusztán csak azért, mert amikor az ember annyira röhög, hogy a könnyek szaladnak ki a szeméből, akkor a 7-es meg a 8-as között, hát miféle nem társadalom. látja már, de háromszor meg lehet nézni, az biztos háromszor, az, az egészen biztos, én magam már láttam legalább 4 Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy. ne nehogy már, te vagy a plague hegan. Hiszel, He brave runner. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Lássuk csak. A következő fél órában egy magyar vígjátékről lesz szó. Egy alig több, mint egy órás magyar vígjátékról, aminek nagy hátránya, hogy ilyen rövid, mert amikor az ember igazán elkezdi élvezni, akkor már vége is. Egy valóban kiváló filmről van szó. Én nem is ö, sokáig nem is ö, láttam egészében, csak részleteket láttam belőle. de Nem olyan régen néztem meg úgy teljes egészében, és jöttem rá, rá hogy ez valóban Igen, nagyszerű film, főleg azért, mert nem akar többet meríteni, mint amennyit elbír. Szerintem egyébként, ha a hallgatóink most így, így átgondolják, hogy mi lehet az a magyar film, ami egy végjáték és valószínűleg olyan, mint Hofi, ami az értelmiségnek és a proletariátusnak, a, a parasztnak és a, a lipsinek és a komcsinak és a nácsinak és mindenkinek, a, mindenkinek egyaránt bejön, Melyik ez a film, ami magyar, akkor szerintem most már mindenki tudja, tehát ilyen 90 hoz az rájött, hogy az indul a bakterház a témánk, ami nekem így az egyik abszolút örök kedvencem. Legalább 40-szer láttam, szerintem volt olyan időszak, hogy így, így hetente-két hetente megnéztem egyszer, de ez egy hosszú ideig tartó időszak volt, és, és akkoriban én az elejétől a végéig tudtam folyamatosan mondani a filmet. Tehát mint egy ilyen mondtad volna, hogy akkor kezdjem el, és te így győz és hallgatod, mint a mesét, akkor én végigmondom. Most már nem, mert elfelejtettem. A rend, rettenetesen lezüllött, végtelenül 30-as évekbeli hortista magyar tanya világ. Az, ami megelevenedik előttünk, de leginkább Regős Bendegúz, a antiszociális kisgyerek, akiről a, az embernek az sokáig az a benyomása a film során, hogy jaj, hát ez egy rossz gyerek. De de, de végül is így inkább úgy fogalmaznék, hogy itt a beilleszkedésre teljesen képtelen, aljas, sunyi, kis szemétláda. Hát inkább leginkább úgy fogalmaznék, hogy egy teljesen összeférhetetlen... Nem vagyok a, ennyire... Hátat fordítasz neki, és leönti a fejedet vízzel, amit De... talál ellop. Ez nem igaz. Hátulról, a, ha, ha csak hátat fordítasz neki, akkor, akkor beli, belállítja Ugye? a hátadba a kést. Szerintem ez a vicces. Szerintem, ez a fő, szerintem hogyha a, a, a filmnek a fő humorforrását keresük, akkor az az, hogy ez nem egy csíntevő gyerek, hanem egy Egy mocskos kis szemétláda. Itt erről van szó igaz Ez nem igaz, mert Bendegúz egyetlen emberrel nem, nem mocskos, hanem kifejezetten jó fej, az az öreg váltóőr, akit nem tudom kialakít. A, a, a Konc bácsi? Igen. Bánhidi László. Igen, akivel ő teljesen korrekt. A többiekkel azért egy szemét házi mert, mert ővel kicsesztek, mert az anyja ugye odaadta az ördögnek. Tehát, <gül> az ördögnek. Hát szülőanyag odaadja a fiát az ördögnek. De, Tehát itt de, ez, a, ez a probléma, és innentől kezdve kapja a pofonokat, amire úgy válaszol. De nem az ördögnek, hanem egy, egy, egy alkoholista lókupecnak, nem is rossz szándékú benne a, a hauman. Hát de jó szándéka sincs. Tehát igazából itt ebben a egyetlen egy szándéka van, hogy jól berúgjon. De hát a filmben senkinek sincsen ennél sokkal messzebb menő szándéka, mint hogy jól berúgjon. Ez a film ezt tökéletesen festi le a mai Magyarországot. Megjegyzem. A itt is. Tehát Cél... A mindenkori Magyarországot számát céltalano... a Kádártól, Hortitól, Antaltól, Orbántól, Horntól és, és Gyurcsánytól független Magyarországot, úgy? a Magyarország. A magyar nép lelkett lehetséges, hogy hát ez az a film, a... ami a legjobban megszólaltatja a magyar népnek, azt a leg belső érzésvilágát, ami azért mindig azért az alkoholban ázik, azt tudjuk. Igen, de valahol a jelenkor, mondom, nagyon-nagyon visszaköszönt. Tehát körülbelül egy ugyanolyan hasonló gazdasági helyzet van, épp a világháború után vannak, és a gazdasági válság közepén a teljes nincs próbálnak túlélni, és tökéletesen nihilista az egész társaság, tehát nincsenek ideáik, elveik. Egyszerűen nyüglődnek, és ebben a bendeg próbál a víz felszínén maradni. Szeretne keveset dolgozni, és szeretne több tejfölt meg tenni, mert ugye tele van vele a padlás, és meg ez nem jut hozzá. És úgy érzi, hogy ki van zsákmányolva. Gyere már ide hozzám, öcsém! Ne nyújjon hozzám, mert ütök ám, de hirtelen. Engem maga ne össze, mert tűn a verekedés rendezek itt. Aztán meg táguljon a helyemről. Ő a lócára, vagy ahova akar. Tehát az én hajámra nem ül, a felül jó állok. E, oda lesz nálunk a gyerek, majd megtanulja a kutyafittyet. E, jó helyre vislek én téged, te. olyan dolgod lesz, mint őfelségének. felségének. te csak úgy rökködnek a levegőben. Nem nekem kell lesz te segítségnek, hanem a szavú baktjának. Nekem van egy kis pénzem, hogy rögtön megizom. Nem csinálok én belüle titkot. nem csinálhatnál belüle titkot. Mert olyan az orrod, mint a lüle pipa. Ha múba nem is, de az orrod mégiscsak arra való, hogy emberrel van dolgunk. Lándali fogsz még, hogy ilyen jó helyre szereztél Csak ugyan áldalak, ugyan mentő, égetne meg levelestől ágastól, miattad letűntlen hozzám, az anyám. Hol az a talámkalapja? Ne sírhason édesanyámmal meghalok. Nagyon jegyzett színészek játszanak ebben a filmben, hogy más nem nittsek Csákányi László mellett, Pécsi Hildikó. Arsányi Gábor, Hauman Péter, Koltai Róbert, azért egy, egy elég komoly társulat. A, a banya is ismert, hogy hívják, mert én nekem nem ugranak bánelek soha. Jó, hát a banya az horvát teri. De azt kell, hogy mondjam, hogy a Bendegúsz játszókölyök, Olvasztó Imre, mindmáig teljesen ismeretlen a srác, szűrén szálán lejátsza az egész stábot a színről. Tehát, hogy azt El kell, hogy mondjam, őket, hogy, te igen. tehát, hogy így, így a, amit, amit ez a film tud, azt ez a srác szállítja ezüst ezüsttálcán. Tehát, hogy ez a srác, ez ellenállhatatlan. Annyira jól osztja. Olyan dumái vannak, és főleg olyan stílusban adja elő, Még hogy tenni? az Természetesen. ellenállhatatlan. Szerintem, amikor ezt a filmet elkezdték a büdzséjét gyűjteni, meg elkezdték volna, hozzáláttak volna ahhoz, hogy ebből egy film készüljön, akkor még még ő nekik fogalmuk nem volt, hogy ez mekkora siker lesz, mert akkor még fogalmuk nem volt arról, hogy ők egy ilyen Bendegúz találnak hozzá. Tehát ez a film, ez a Bendegúzon áll vagy bukik, és azon áll, hogy ez a Bendegúz, ezt a filmet, ezt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a film, ennek a filmnek nincsen túlságosan épülete sztoria, ez a film ezt túl sokat nem nagyon akar állítani, egy meglehetősen felszínes börlesk. Ez a film a Bendegúztól Lett kultfilm. film. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az olvasztó imre, ez brilliáns ez a kölyök, ez egyszerűen frenetikus, fantasztikus, geniális, szenzációs ebben a filmben. Tökéletesen boldog lettem volna, ha jó Isten elfelejt parasztotk. Ezek lonták meg az én életemet. Hosszú órákat töltöttem el néha gyászos utással, hogy nem meneküljek a büntetés elé. Ami forintokra is búkatott volna, ha fognak. A dalganatok valósággal burjánzottak a fejembe, mert aki tehette, rögtön a fejemre ütött. A dolgok minden szerencsés legeltetés után úgy alakultak, hogy szaladtam, ahogy csak bírtam. Én a tehenet ütöttem, a parasz meg engem az Olvasztó Imrét egyébként, hogy hogy találták, mert hogy ugye, hát ő nem volt színész. Egy falusi srác. De attól ilyen jó, hogy nem volt színész, én hát állítom. Tökéletes, tehát ő, ő azt adta, ami ő. És ö, egyszer később elmesélte valami talkshow hogy így, így jöttek a faluba a Pestről filmesek, és akkor mondták, hogy akarnak forgatni egy filmet, és szükségük van egy ilyen csintalan fiúra, És az iskolából kivezényelték a gyerekeket az udvarra, levetették velük a cipőjüket, és akkor mászanak fára, meg ugorjanak át kerítésen, meg mit tudom én dobálózzanak ezzel, azzal, meg futkározzanak, és akkor mondták, hogy jó, ő lesz az. Igazából nem kellett neki sokat teljesíteni, és ezt a filmben viszont tökéletesen hozad. Tehát azt a kis rossz csontot komolyan, aki. Hát ezt rossz csontnak nevezed, de én ezt a gyereket teljesen antiszociálisnak látom. Hát hogy ez a gyerek, ez nem. Mennyire tökéletesen Mennyivel szociális a Bugajóska, vagy, vagy Hauman, vagy a Bakter, vagy akármelyik? Mennyivel? Hát. Itt mindenki tök antiszociális. Oh, az a, az olyan jelenet van a filmben, ahol a Hauman az el, eljegyzi a Pécsi Ildikót, ugye konkrétan a Patás, a Patás lókupec el, el, eljegyzi a csámpás Na, az, az a itt. Pokoli egyébként az a, az a jelenet, amikor ott este utána egy buliznak. E, e, Berúgnak, az... elkezdenek nótázni, és a nótának az a vége, hogy a koltai mászik rá a frissen elj Viszont az öreg a, a, a, próbálja a sötétben becserkészni. Az öreg banyát próbálja meg hátulról vagy szemből elővenni. Hogy az... Jó, abban a szituációban úgy tűnik, hogy egyedül Bendegúz, aki józan maradt, még ő az egyetlen, aki normális. És utána ott hempereknek éjjel a töltésen, a vasúti sinek mellett tehát teljesen részeg. És nincsen, nincsen ebből konfliktus, hogy kikihez tartozik. Tehát teljesen a biológia dönt ebben a szituációban arról, hogy mi történik? Az igazi konfliktust a, a bakternak, a, a halott feleségének, a állítólagosan visszatérő szelleme okozza. Tehát ott, ott bontakozik ki valami rémtörténet, A, amire úgy azért kiderül egy idő után, így fényderülre, hogy bendegúzda, igencsak benne van a keze. Tehát, hogy erre erősen rájátszik, hogy az a szellem milyen pusztítást visz véghez a bakterhez. De az az elképesztő, hogy a Bendegúz az átlépi azokat a határokat, amik a gyerekek számára olyan szentek. Tehát, hogy a, a Bendegúz az addig megy el, ameddig senki soha sehol. Tehát, hogy így el, megszerez egy botot, akkor elkezdi ütni az, az öregasszonyt. Tehát, hogy így üti, vágja, ahol éri, akkor az menekül előle. Tehát, hogy így az, nem, a, minden, így igazából. Nincs olyan, amire, amire nem ne ne, ne, ne erészkedne ez a kölyök. Egyébként amellett, hogy ez a szerintem valaha volt legviccesebb magyar film, amellett borzalmasan nyomasztó. Én, én körülbelül, amikor 16-odjára néztem meg, akkor éreztem azt, hogy rettenetesen nyomasztó film, hogy ha úgy nézem, hogy milyen világot mutat be. De egyébként ezen csak rögni lehet, ugyanúgy, ahogy az előző film a Rupert uh, Pabkinnak a sztorján is csak rögni lehet. Rettenetes sztorikat adott elő, de hát az, az már, azon már csak nevetni lehet. Az SMS író azt írja, hogy, hogy a Bendegúsz játszós rác az valakba rúgta a főgórét a castingon. Tehát, hogy a filmnek a produszer és rúgta a castingon. Így, így, így nyert el a és szerepet. Van a egy Jó jelen... érzékkel rúgta a mert a filmben pontosan ugyanilyen figurát kerestek. Van a filmben egy jelenet, amikor gombóccal dobálóznak a bakterházban. Akkor és ott akkor... Úgy pofán találja a koltait, a Ez egyébként egy baki, amit benne hagytak a jelenetben. Koltainak ki kell mennie a színről, mert hát ilyen hát négy, napos, négy napos gombócok voltak, és hát már kőkemények voltak, természetesen, és arcon találta, de úgy, a, a, az, az nagyon vicces, hogy külön érdemes visszapörgetni párszor, és megnézni, hogy a koltainak ki kell sofordálnia a színről. De, a de látszik egyébként, hogy a bendegúz az készült arra a dobásra. Tehát ő nem vaktába dobálózott, mint mindenki más. Látszik a képen, hogy ő már ki, kiszemelte magának az ő prédáját, és rágyúlt, és. Rágyult, és telébe arcon találja. Az a a világnak, hogy nem a tehénpászorok kormányhozzal. Ha én valamikor miniszter leszek, mindent a visszaájára fordítok. A csőztül elveszem a bunkós botot, a revolver szintén a saját derekamra kötöm. A pofonokat végre kell tílton. Aki vét a törvény ellen, föl fölpofosztatom a bakterrel. Az ország vászon nyájára lakatott étetek, meg hogy kilopjam belőle a pénzt. Mi is sokáig rád, rádióztunk, és akkor is arról beszéltünk mindig, hogy az ország vászontarisznyájára lakatot kéne tétetni, hogy nehogy ellopják a pénzt. Ez, a srác, ez nagyon jó miniszterelnök lenne. A baktárt meg megtartanák a kápolnak, tehát jó érzékel, azért tudja, hogy kinek a kezébe kell adni még a törvényt. Tehát Tényleg? Ő lenne a főgúri, a bakter az meg egy, a bakter, meg az egy ilyen, az egy ilyen végrehajtó inas lenne. Elként a baktár ebben a filmben egy nagyon komoly egzistenciát képvisel, tehát ő az állami alkalmazott. Hát csak azért. addig, amíg a baktárház össze nem dől. Igen, és az a baktárházás az, az országnak így a, a szinonimája, tehát igazából ez a Magyarország összeomlásáról szól ez a film. Hát meg aki a, a parasztság Meg erről az egész nyomorúságról, meg arról a, arról a a motivumról a néplélekben, amely arról szól, hogy így úristen visszajönnek a rossz idők, ami miatt meg kell zabálni mindent, ami a tányérotban van, és ami miatt a, nem, Mikor... szabad, nem szabad egy falatot sem enni abból, ami meg a padláson igen, van. még ha cserebogár is van a tányérban, vagy kapucsengbő, vagy vagy szíj, meg kell venni. Gatyamadzag igen. <gül> és és a, a viszont a roskadozó padlást azt meg nem szabad megdésmálni, mert hogy bármikor jöhet újra a háború. Most bendegúz az az új generáció, aki viszont nem fog foglalkozott azzal, hogy mikor jön a az azzal foglalkozott, hogy fellopakodott és felzabálta a, a padlásról a kolbászokat, meg megette a kamerában a tejföld. Igen, ő, és érdekelte a szószoros, és a szóátvit értelmében egyaránt rákente a kutyára. Akit aztán ő vigasztalt. Tehát az van a legjobb, hogy utána ő simogatta a kutyát, hogy hogy elbántak szegélyen, ja, de, de, de, de, de nem egy, egyébként az a, az a, az a stílus, ahogyan ez a srác előadja magát, annyira nem színész. Tehát annyira nem színészkedik. Így látszik mindenki máson, hogy itt játsza magát. Ahogyan egy... Próbálják azt a karaktert hozni. Hát igen, keresi azt a karaktert, és a bendegúzva meg az látszik, hogy így nem keres semmit. Nem hát, keres semmit, előre. mert hogy ott van benne, és csak úgy árad. Na, mi baja van kell Hogy kezdődött a nyavaja? Mondja el, de őszintén. Mert különben volna volnék hasbarulni kellett. Tudja... Így járt a járnyod, az, amelyik tavaly meghort. E, e, meg itt folytogat engem, a legnagyobb has közepette. közepett se. És megkapta? Ah, ah, ah, meggyógyítom én kedet egy-kettőre. Á, bár ah, ah, kennek már igen erős lóganészaga van. Ha pedig a legrusnyább állapot akármit is mond a kormány, emány a legutolsó stáció. Csak azért nehogy el kell picsorodjon. Hát, ha egyszer én azt mondom, kállj fel lázad! Akkor ugranik jön a halottnak? Na de ő nem Lázár, hanem a Szabó bakter. nem tudta. Tég hozzanak egy kis Terpentry-t! Pálinkát. t Bálintját! a szalonnát! A torseprűt! Rekket! Meg egy férőftű gatya Jaj, Azon! Kennek van gatya oh, Jaj, de jó magának! Csupa véletlenül van nálam hétféle macsos! Üh. Ezt megkeverjük dohányt. A, csak... Szia, kerőse! Ugye, te is eljátszottál már a gondolattal, hogyha már biztosan tudnád, hogy mindenképp kinyírnak, de nem akarnál előtte sokat szenvedni, lennél -e elég tökös, hogy azt mond? A szicíliaiak a nigerektől származnak. Hogy mondta? A szicíliaiaknak niggervér folyik az erekben. Ez nagyon jó. Ha nem hisz nekem, Igen. utána nézhet. Több száz évvel ezelőtt a mórok megszállták Sziciliát. És a mórok még gyerekek. Tudja, réges-régen a sziciliaiak olyanok voltak, mint ma az észak-olaszok. és és kékszeműek. De szóval jöttek ugyebár a morok és megváltoztattak mindent.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 Az a négervér. Az ősei niggerek... Igen? Igen, tényleg. És az ük, ük, ük, ük anyja egy niggerrel kefélt. Igen, és lett egy fél nigger kökke. És, ha ez tény, akkor mondja meg, hazudok talán. És maga is. Részben Fekete tojás? <gül> tojás, tojás, tojás. Nem ártam meg 84 óta. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlővészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. A kis bejátszónk előtt a piócás embert hallhattátok, Szilágyi Istvánt, aki nagyon jól idézte fel számunkra azt a végtelenül sötét, babonás, sutyóvilágot, ami uralkodott a magyar tanya világban a 30-as években. Szerintem gyönyörű még ennek a jelenetnek a vége, ami már nem volt benne bejátszóban, amikor a házból összegyűjtött, sok-sok ruhát, ruhát megértékel, mindent, ami, ami ugye rontással volt tele, azt ő elviszi, mert hát ő megszabadítja őket ettől, a pivocsás ember, és még Bendegúz utána szalad, és így, így hozza, hogy várjon. Itt hagyja a, a ünneplő gúnyáját, amire tíz évig spórolt. <gül> és <ezért> nagyon <gül> örülnek a pivocsás indulatból, de merül rossz indulatból. De a pivocsás én... ember tudja, hogy Bendegúz tudja, hogy ez, ez, ez, itt mi a lényeg, tehát hogy a tényleg a legnagyobb értéket az még odaadta. <gül> Jó hát. Igazából azoknak, akik már látták az Indulabakterházat, nem kell ajánlani, hogy megnézhetik akárhányszor újra, akik viszont még nem látták, azok, azok azt javasoljuk nekik, hogy ezt a mulasztást pótolják sürgősen. Mihályfi Sándor 66 perces 1979-es vígjátékát tekintsétek meg, és szórakozzatok újra, meg újra, meg újra. Tájozzuk már le az Indula Bakterház című filmet. Ezúttal kezdte te. Jó, szerintem ez egy 9 és feles film, és azért ennyi, azért nem 10-es, mert a, az egyébként nagynevű színészek időnként nem tökéletesen, tökéletesen lehúzzák. Időnként nem tökéletesen adják. Tehát bendegúzhoz mérve nem olyan jók. Én hetest adnék erre a filmre, de nem nagyon szeretem a burleszk műfaját, úgyhogy ez, ezt a filmet, ezt az én számomra, ezt, ezt bendegúszt teszi az én számomra jó filmé. Akkor neked a régi idők focia sem tetszene? Cseppet sem. Nem? Nem. Na akkor majd egyszer arról is beszéljünk. SMS-ek. A csapd beszélgettek, beszélgetetek már, vagy fogtok? Hát én skeptikus vagyok a Tivár Péternek a filmjeivel kapcsolatban, megmondom őszintén. Még a Csablesasi az egy jobbik darab, de én arról annyira nem, nekem annyira nem maradt meg. A 30-as évekbeli gazdasági válságból Hitler úgy jött ki, hogy olyat gyártott, amit nem kellett megvenni. Fegyvereket. Hát igen. Na, hogy jó. jó, jó. Én nem értem, hogy jön ez ide, de ja, tulajdonképpen igen. Melyik filmből volt a szicíliai négeres bejátszás, kérdezi az SMS író. Ez a Tiszta Románc című Toni Scott filmből volt, amelynek forgatókönyv maga Twent Quentin Tarantino volt, úgyhogy magát a bejátszásnak a szerzője is ő. És ki volt a két színész, aki beszélgetett? Ez Christopher Walkennek és, és Dennis Huppernak a beszélgetése volt. Megnéztem az Old boyd, de sajnos nem tetszett. Lehet, hogy azért, mert Hollywoodon nőttem fel, vagy mert nem vagyok elég művész idő a koreai film, ugye? Dél-koreai film. Szerintem igen, zseniális igen. az Old boy -t. Én akartam is róla beszélni, de már előttem beszéltetek, úgyhogy hiába. Előttük. El, Na már most. Beszéljünk így a negyedik blokkba kanyarodva arról a filmről, amely mindannyiunk kedvence méltán, arról a filmről, amely felejthetetlen mindenki számára, amit, aki látta, arról a filmről, amit neked is látnot kell nyájas rádióhallgató. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Minden férfi életében eljön a pillanat, amikor otthon egyedül belenéz a tükörbe, és így szól. Te hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz? <gül>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 Egyébként három filmben tudom ezt felsorolni. Az egyik film, amit a bejátszóban volt, az a taxisofőr, ugye, hát és a róla pedig. Ez az eredeti, Igen. amikor Robert Deniro adja elő, aztán. Másodjára láttam a Hatásban. A Hatás című Kasovic filmben, ahol Venson Kasselnek a szájából hangzik el ugyanez. Csonkapici szinkronhangjával, amit már százszor, számtalanszor dicsértünk, ajnároztunk. ajnároztunk Csonkapicin ez az ajnározható. Tehát Csonkapicinek ez az a része, ami miatt egyébként őt, amikor majd eljön az a pillanat, be fogják engedni a mennyországba. Szent Péter majd ö, átnézi, Szent Péter, a listát, átnézi, átnézi a listát, a és, azt mondja, ő... és azt mondja, hogy hogy Akkor hirtelen meglátja, hogy a úr is, tehát te, te vagy az, aki a, a Van a magyar hangja voltál akkor, amikor szinkronizálták a gyűlöletet? És akkor úgy lesz vele Szent Péter, hogy szégyeli, majd magát megpironkodik, de azért Istennel nem érdemes vitába szállni, lesüti a szemét, és azt mondja, hogy jól van, pici, gyere be. és harmadjára fordult elő a filmtörténelemben, ebben a filmben, ahol Rafi adja elő a szemíveges antihős, és ez a film pedig a Torrente. A Torrente a törvény két balkeze című 1998-as színes spanyol akcióvígjáték, 97 percben, 18 éven aluljak számára abszolút nem ajánlott non-PC film, melynek rendezője Santiago Segura, forgatókönyvírója Santiago Segura, zeneszerzője Santiago Segura, a főszerepben Santiago Segura, azaz José Luis Torrente, ez a figura, aki játssza ezt a filmet, ő a abszolút egyszemélyes alkotója ennek a filmnek. Minden egyes ö, minden egyes ecsetvonás, ami a filmben megjelenik, az, azt az ő számlájára kell írni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az a vígjáték, ami egy izzig-vérig európai vígjáték. Sehol A világon, de főleg nem Hollywoodban semmilyen szín alatt nem képzelhető el egy ilyen vígjáték. Miért? Mert abszolút amorális. Nincsen kapcsolata az erkölcsel úgy, ahogy van. Tehát, hogy így, így tudunk olyan úgymond gonosz vígjátékokat Amerikában, de még a South Parknak a végén is le kell vonni az erkölcsi tanulságot. Na, ez az a film, amelyik nem volt le semmiféle erkölcsi tanulságot. Nem ad feloldozást. Megjeleníti a tökéletes anti azt az embert, aki, akinek nem szabadna léteznie. Tehát a, az a figura, akiben egyetlen egy pozitív tulajdonságot nem találsz. Nézed a filmet, és néha esetleg így megrezdül a léc, hogy talán, talán most, most jó volt, de kiderül, hogy nem, nem, akkor is szörnyeteg volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy Torrente az a figura, aki a legnagyobb király. A film történetének talán a legnagyobb egyénisége. Nincs olyan tulajdonsága, ami miatt egy kicsit is kedvelhető volna. Nincs olyan tulajdonsága, ami ne lenne százszázaléki elítélendő, undorító, förtelmes, jomorforgató, hányingerlő. Hát csak, csak úgy találom rá. Sunyi, ra. alattomos. Aljas, nemtelen, erkölcstelen, rasszista, Hiáva szexista gyáva is, de hazug igénytelen, büdös ronda a... bajszos gyakorlatilag izzad, mint a ló, hazudik, akinek csak tud, erőszakos, erőszakos a, a végtelenségig, nincsen lelke, a saját apját azt kizavarja az utcára koldulni. A saját és apjának... és aztán, aztán a saját apját fenyíti, aki egyébként szélütött, és alig tudja mozgatni a kezét, ez fenyítő, hogy nehogy megmerje mozdítani az ujját, mert hát, büszke... sere, á, bár Meg tudom mozdítani az ujját. meg ne próbálja, <gül> meg ne lássa. Mert akkor kevesebbet tudna koldulni, egyébként meg ilyen éttermi moslékkal eteti az apját de csak azért, az hogy az ne pusztuljon el. egy összegyűjtött éttermi moslékkal leteti, amit aztán ledarál, úgyhogy a cigaretta csikket beledarálja a moslékba, és azt leteti az apját. Hát, hogy egy nem baj, attól is csak sűrűbb lesz. De, de ezt is csak azért adja neki ezt az ételt, hogy az apja ne pusztuljon el, mert szüksége van arra, amit összekordul. De Igazából az apjával tartatja el magát, mert ő maga semmi más nem csinál egész nap, mint járja a várost, és a leggyengébbekkel és a legelesettebbekkel erőszakoskodik, a hajléktalanoknak eltöri a kezét, és elveszi tőlük azt, amit aznap gyűjtögettek. És az írni az ember, hogy van valami lelkiismerete, mert álmában visszatér az a hajléktalam, akinek eltörte a kezét, de az, az sem igazi lelkiismerete, inkább nem, csak félelem. Nem lelkiismerete van, csak fél, igazából. Az az igazság, hogy, hogy az kedves SMS író írja, hogy Santiago Segura olyan jól játsz a hogy szinte érzed, milyen büdös. Nos, ez valóban így van. Mi jó, de nem iszol? Nem, nem, nem, nem fér össze az ágyhídóval. Szóval se cigaretta, se alkohol, se drog, semmi. Az idő egy baromság, nem egy macsos dolog. Mi? Az éjszakák hosszúak. Ha nincs benned valami kakaó, valami erősítő, kifújsz, mint szél a lyukból. Kész? Ez, ez ugye kábítószer. Még szép. Az ártalmas. Ártalmas? A drog ártalmas? Helyezd meg, leteszem ide. Csinál valamit, megharap, megüt, megkarmol. Oda aztán tökönrúg. Hogy nem árt ez senkinek. Hello. Drogfüggő vagyok, elnézést, hogy zavon... Ez igen, ez ártalmas, ez egy rakász szar! Egy nagy szar! Luisito, ez most elbe ment. Éh. Gyere, hogy állni! Ez, ez csodálatos, szerencsétlen drogfüggőt, hogy lerúgja, de tényleg itt, itt tök olyan rúgja tér, de, tehát így nem kegyelmez. Nem, igazából az az igazság, hogy Torrente az olyan, mint a Jézus Krisztus. Kifordítva. Magára veszi, magára nem, nem, magára veszi a világ bűneit. Persze nem úgy, ahogyan Jézus, de a maga módján José Luis Torrente igenis magára veszi a világ bűneit. egy erkölcsi fekete lyuk. Ugyanis, igen, pontosan, tehát Torrentével való összevetésben te magad egy jó ember vagy. Lehetsz akármilyen. Tehát ő konkrétan az egész bolygót megváltja. Torrente az abszolút erkölcsi, emberi, esztétikai, szellemi sötétség. Az igazából a, a, a sötét oldalnak a. Azért nem mondom, hogy a hercege, mert igazából rosszabb bárkinél, még nem is olyan nagy stílű, hogy azt lehessen mondani, hogy egy ördögi figura. Azt Igen, lehet csak mondani, hogy egy féreg, egy igazi csúszómászó. Hát, hogy azt mondanám... Ezt megyutott, hogy... hogy hasonlítsuk Hitlerhez, de aztán rejöttünk, hogy nem, mert Hitlernek például voltak elvei. Hát voltak elvei, hát a, a, a, a, a Luis Torrentének nincsenek elvei. Egyetlen egy elve van, azt úgy mondanám, úgy fejezném ki legpontosabban, hogy hozé Luis Torrente. Hé, te nem most a kezed. Majd utána. <gül> utána, utána. Na figyelj ide, öcsi. Kétfél ember van. Aki hugyintás előtt mos kezet, és aki utána. Aha. Én előtte mosok kezet. Miért? Megmondom. Mert az én cerkám szentcerka. Meg kell őt tisztelni. Ó, mert ő a világuniverzum közepe, a boldogság csővezetéke. <gül> Neked is így kéne eljárnod. Jó, Ja. Van fogalmad róla, hogy burjánzanak a mikróbiák és a bakteriálisok? Ott vannak az utcán, te meg markolással felhordod őket. Pedig meg kell becsülni. Én csak röhögök az olyan ürgéken, akik megfogják maguknak, aztán rohannak kezet mosni. Mintha számítana. És ezért ne felejtsük el Csúlya Imre elévülhetetlen érdemét abban, hogy ez a figura ez, ez tényleg tökéletesre sikeredett. Nem, át. hát az az igazság, hogy szerintem ez a film Csúlya Imre nélkül a, a, a, ez szintén legalább 30%-ot veszít az élvezeti értékéből. Hogy ezt a büdös futyót a csúja teszi igazán, igazán, az a, hogy mondjam, hozzáadja azt a sajátosan magyar ízzt. Tehát igazából nálunk ez a torrente, ez nagyon adekvát, mert Magyarországon azért a, hogy a csávóról azt kell tudni, hogy alkoholista, amellett, hogy Függő, rendszeresen kurvázik, mindenkinek a réme, aki gyenge egy kicsit is, viszont abban a pillanatban, hogy egy csepnyi erővel szembesül, bármiféle tekintéllyel szembesül, abban a pillanatban meghunyászkodik, abban a pillanatban már próbál valahogy bevágódni a maga aljas, nyomorúságos csúszómászó módján. Tehát, hogy igazából ez az ember, ez úgy tökéletes, ahogy van egy igazi prototípus, egy túlélő gép, na most az a És ször, érdekes hogy... módon, a, pont azért, mert a filmet cseppesen PC, mégis valahogy azonosul torrentével. Valahogy Isten tudja hogyan, ez a figura. Ez magával ragad. Az, az elfojtott mocskos énedet lehet itt egy kicsit így kiélni, és együtt röhögni vele, hogy most ezt mégis milyen jól megcsinálta. Tehát az ő szemszögéből milyen jól meg lehet csinálva. Az az érdekes, hogy Torrente, azt gondolnák, hogy az az antimém, ami nem képes szaporodásra, mert, mert oly mértékben kívül áll minden erkölcsi törvényen, hogy, hogy, hogy egyszerűen senki nem akar ilyen lenni. Belefut ez a szerencsétlen Rafinevű gyerek, aki egy egy fegyverbolond is egyszer meglátja, hogy Torrentének van egy pisztolya, egy jama speciál, spanyol gyártmányú pisztoly, és onnantól kezdve. Így így mesterének tekinti, és, és úgy néz fel rá, mint az Istenre. És Torrente pedig oktatja neveli, tehát elkezdi meg, megcsinálni saját magának a klónját, bár az nyilván nem sikerül, mert olyat nem lehet alkotni. Nyilván nem ő. lehet alkotni. De, de, de szaporodik. De az, az igazság, hogy Hozi Louis Torrente emel, emellett rasszista, végtelenül nacionalista, frankóista, igazából a szíveméjén fasiszta, és ezt a, ahányszor lehetősége van rá, azt ki is nyilvánítja. Végtelenül rasszista, mindenféle az, a, a spanyol, fehér katolikus spanyoltól eltérő raszt szenvedélyesen gyűlöl és megvet. És ő Atletico Madrid szurkoló, nagyon-nagyon szereti az Atletico Madridot, de amikor a Real Madrid szurkolók jönnek szembe, akkor az Atletico az beledobja a csatornába, és azt kiabálja, hogy Real Madrid, Madrid, vadrid is, és amikor azok eltűnnek a távolban, akkor utánuk kiabál, hogy rohadjatok meg, és utána elrohant. Tehát, hogy így igazából nincsen előtte becsülete semminek sem. És az az igazság, hogy még önnön saját magának sem nem véletlenül él úgy, mint egy disznó bűzös odvában. Tehát, azok a körülmények is, amikben él. Az, figura, az a az külsőre, belsőre, lelki, és ostoba is. Primitív, és, mint és, a... és az egész filmben ő folyamatosan úgy adja elő magát, mint a, a rendőr. Tehát a törvény. Ehhez képest, amikor egy boltban éppen, uh, a boltot éppen kirabolják, egy, egy élelmiszerüzletet akkor így sunnyog a, a polcok mögött, majd így lopakodik kifelé az ajtó, miközben fegyveres rablást követnek el, még elemel a polcról egy-két üveg viszkit, amit így zsebre egy és így kiszalad. <Sylayan> -nope, tényleg a, a gyávaságnak, az aljasságnak a, a A, a vallási és, és, és szexuális türelmetlenségnek olyan zseniális elegye jelenik meg ebben a figurában, Az igazából csak undorral lehet beszélni róla, és az undorral veli vegyes rajongás. Létezik ez az érzés torrentén kívül. Lehet ezt torrentén kívül bárki iránt undorral vegyes rajongást érezni. Az aljassága már már tiszteletet ébreszt, mert hogy annyira relációmentes. Annyira tökéletes egyébként, annyira kidolgozott. Abszolút, karakter. abszolút, abszolút aljas, abszolút szánalmas, abszolút nyomorúságos és gyűlöletreméltó, hencegő, egomániás, és nem is veszi észre, hogy milyen szánalmas. Mindenki röhög a háta mögött, is. Ez sem veszi észre, a megfelelő pillanatban azért nagyon oda csap, de akkor is ö, valami ö, félelmetes érzékkel tudja adagolni a behízelgő nyájas segnyalást a sunyi, mocskos, rohadt erőszakkal, amit az embernek minden esetben a háta mögött követ el. Tehát, hogy ez az a figura tényleg, akitől csak tanulni lehet. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez az a hely, amit mondtam. Most nyugi van, de várunk hát, ha történik valami. A rendőr szakmában ez a legrosszabb. Várni, hogy történjen valami kényszervedés. Mi lenne, ha kivernénk, Tessék. Verjük ki. M -m Maga meg én. Hát még szép. Itt és most? Ja, hogy múljon az idő. Te kivered nekem, én kiverem neked. Hogy oldjuk a feszültséget. De semmi buzulás, buzulás az nuku. Nem hiszem, hogy nekem az most menne. E, hogyan? Tordd Csak, hogy teljen az idő. Na, vedd elő. Éj, Istenem, ez a, ez a film annyira nem PC és annyira csodálatos, hogy nem PC. Annyira megérdemli ez az öreg kontinens, ezt a José Luis torrentét. Annyira megérdemli ez az öreg kontinens azt, hogy Hollywoodnak a píszi humorával szemben, mert vannak Hollywoodban olyan filmek, amik, amik sokáig nem píszik, de a végére mégiscsak ott van a csillagos sávos farok, ami azért minden filmnek a végén ott kell hogy legyen, ott van a tökös tekés című film, ami egyébként egy kiváló film, és szintén nem píszi, és nagyon undorító benne a Woody Harrelson abban a filmben a José Luis Torrente, alkoholista, lecsúszott, sunyi személy. De nem, egy olyan nem, hát, hát sokkal rosszabb hát, a filmben uh, Bill Murray. Tehát Bill Murray, igen, de, de, igen, de a, a, ők ennek a Hollywoodi változata is azért a válto Sokat tisztál nem ennyire. Na jó, de nem, tehát, hogy így, így Igazából és a végén azért ott van az erkölcsi tanulság, azért a minden jóra fordul. Na most ebben a filmben nincsen honnan jóra fordulni, és nincsen hova jóra fordulni, nincs a jónak tere. Teljes, teljes erkö... nihil, nincs erkölcsi nihil. tér benne. Szóval van itt egy pár SMS, amit azért föl kéne olvasnom. Sziasztok! Torrente és Jézus gondolat annyira zseniálisan polgár és keresztény pukkasztó, hogy beröhögtem. Sajnos a múltkori PC-szövegetek elvette a lelkesedés, Mírja Krigs. Milyen PC-szöveg volt? Milyen szöveg volt. Én biztos nem mondtam PC-t. Egyébként a moralitás terén az Altra című Dán film, itt két a kell az L után el, előtte elképzelni, majd egy T, egy R és egy A követi ezt. A Altra című Dán film túlszárnyalta torrentét is, ha nem láttátok, mindenképp ajánlom. Na hát ezt mindenféleképpen meg fogom nézni, mert ez egy annyira merész, egy annyira vakmerű kijelentés, amit me itt megengedett, megengedett magának ez a mit tudom én kicsoda SMS ezt. írónk. Na majd megnézem, és akkor megbeszéljük. Fájó szívvel, de itt kell a titeket, megyek az anyóshoz vacsorára, csak így tovább írja nekünk Lefty, és Santiago Szegura olyan jól játszik hogy szinte érzed, milyen büdös, hát ez még. Ez, ezt már talán olvastam is. Hihetetlen, megbeszélitek kedvenc filmjeiteket, óriási lelkesedéssel és 7 rá. Amúgy rettentően élvezem, kíváncsi vagyok, mi lehet tízes? Na hát lesz olyan is, csak talán nem a vígjáték kategóriában, ugyanis én magam megmondom őszintén, hogy egy ilyen. Egy ilyen ö, mániákus vagyok, és nekem így át kell élni valami belső, belső változást, hogy egy máshogy álljak föl a filmelől, mint Igen, ahogy jövültem A tízest ott. az ember tényleg félve adja, de azért én a kilenc és fél a bakterházra, hogy mondjam, az már, az már egy tízesnek is, egy, egy, egy szerény tízesnek nevezhető, nem? Röviden visszatérve a torrentére. Én kiverem neked, te kivered nekem, de csak, hogy teljen az idő. buzulás az nuku. Van egy második része is a torrentének, és van egy harmadik része is a torrentének. De a torrente a, a, a Marbella küldetés című film a második, a torrente a védelmező című film a harmadik. Egyre több híres ember, egyre több, több spanyol futballista, többek között maga, maga a... a, a Leg, talán a leghíresebb atletikó Madrid futbalista is feltűnik a filmben. Ú, így igazából, így igazából nem, is, nem is nagyon tudom megmondani, hogy, hogy miben lesznek gyengébbek a torrente epizódok a második és a harmadik részben. Talán ö, ö, torrente nem lesz jobb. Hát ez olyan, ez olyan úgy a heroinra mondják azt, hogy az első lövés azt az, az nem lehet soha megközelíteni, mert onnantól már nincs az a flash. Tehát nyilván egy filmben is ilyen, hogy amikor először rombolják le benned azokat az ideálokat, amiket úgy az emberi nemről elképzeltél, akkor az mindennél nagyobbat üt. De az egy nagyon-nagyon jó érzés, amikor Fernando Torres látja az ember, aki ugye az Európa-bajnokságot eldöntötte a döntőben rúgott góljával. Fernando Torres látja az ember torrentével ö, ö, együtt komédiázni, mert ez, ez azt mutatja, hogy, hogy Spanyolországban az, az, az, az, az ott élő stárok, azok, azok fogékonyak erre az abszolút abszol PC humorra. Tehát, hát, hogy, hogy torente a... ez adják az arcukat ehhez a torrent. A mainstream. Igen, hogy a torrente a Spanyolországban egy mainstream tudott lenni, és ez szerintem egy nagyon nagy dolog, és, és, és én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy azon a kontinensen élek, ahol a torente filmek elkészülhettek. Az az igazság, hogy aki torrente mániákus, mint például én, az meg fogja venni DVD-nem kölcsönözni. Venni DVD-n a második és a harmadik torrentét is. Még a másodikban is olyan poénok vannak, hogy az valami fantasztikus. Tehát, hogy akinek pedig van esze, és nem mániákus, az Meg a torrentét, torrenten leszedi. Na, hát igen, na igen. De a torrente biztos, hogy torrenten szednél a torrentét, mert fizetni azt nem szeretne érte, az egészen biztos. Szóval, hogyha akartok valami egészen frenetikusan mélyről felfelé gurgulázó röhögést, amiközben a büntelenségnek az élvezetét, azt az utolsó cseppig kihörpölítek, torrentének a. a A, ebből a szent kejhéből, ebből Még a szent gráliából, ő, ami 97 par... percen keresztül tart, akkor ajánlom, hogy nézzétek meg. Még valami paradicsomi bűntelenség tudatban van, nem. Tehát ő még a jó és rossz tudása előtti állapotban van. Igaz, igazából állati szinten van, azt lehetne mondani így, így de fogalmazni. De állat, hogy ő... állat nincs ilyen, tehát ez, ez nem, más. Nem, nem, Ő igazából már nem állat, tehát Isten már megteremtette az embert, de még az nem esett a bűnbe, igazából még ott van bent a Paradicsomban, és még nem kísértette meg őt a bűnbeesés, az értelem, ugye bár az értelem lenne ez a bűnbeesés, tehát torrentét ez nem fenyegeti, azt lehet mondani, hogy az ember előtti ember vagy az ember alatti ember, valamiféle előember torrente, hogyha át akarjátok élni a büntelenség gyönyörét, akkor ajánljuk nektek a torrente a Törvény Kéd Malkeze című filmet. Legközelebb a jövő héten fogunk találkozni szombaton egymással. Tegnap is ezt ígértem, de tegnap hazudtam. Ez ma már nem fordulhat velem elő, úgyhogy a jövő héten fogunk szombaton találkozni. A És hanyas ez a film? Na, hanyas? Ja, a torrente? Hányas? 9? Nekem 8. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Vártiteket a jövő hét, számos jó filmmel. Mindenképpen nézzétek meg a filmeket, amiket ajánlottunk nektek, mert számon kérjük. Sziasztok! A hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy Azt a Ne feledd, a hétmesterlövésze még visszatér. Ugyanis, Indiana. rajtunk csak átsiklik a történelem. De ez maga a történelem.